сприяти руху Бандери в боротьбі за незалежність України. У цьому документі сказано «Українські дівчата і хлопці, великі імперіалістичні держави, захлинаються у вашій крові і крові інших народів. Йдеться про світове панування. За нашу пшеницю, наше залізо, наше вугілля, а також за нашу робочу силу, Воюють мільйони солдатів, цілі орди російських і німецьких солдатів руйнують і грабують нашу країну. Молодь України, чи віддамо ми долю України жорстоким чужинцям, чи будемо ми терпіти панування визволителів заради того, щоб німецька молодь мала прекрасне, сите життя. Ми самі хочемо будувати власне життя на Україні. ОУН під керівництвом Степана Бандери бореться за велич України. Українські дівчата і хлопці, ставайте під знамене ОУН, боріться за українську державу, проявляйте ініціативу, виховуйте своїх товаришів та друзів патріотами України. Крім того, у Києві була знайдена листівка керівництва руху Бандери до Західної України. У листівці сказано, що недовге німецьке панування відняло будь-яку надію на незалежність України. Таким чином сьогодні необхідно ставити на шлях організованої революції під проводом Бандери. Німеччина буде змушена напружити свої останні сили в боротьбі з Англією. Ось чому шанси ООН зростають. Листівка закликає українців не піддаватися на заохочення Москви до створення банд партизанів, оскільки це призведе до тяжких пірат, які будуть вигідні тільки Москві. Найголовніше – це об'єднання усіх сил – про час наступу буде вирішено керівництвом ОУН. 24 липня 1942 року у Києві був арештований голова руху Бандери на Східній Україні, який користувався псевдонімами Піп Андрій і Мудрий. Він був поранений при спробі втекти і невдовзі помер. Справжнє ім'я його невідоме. Він мав при собі паспорт, напевне фальшивий, нам'я Василя Панасюка, а також інструкцію руху Бандери, яка ще не була відома. 24 липня 1942 року була арештована Олександра Погорілого. Він баєвився головою революційної української націоналістичної організації «РУНО», яка була створена приблизно в січні 1942 року у Києві. З самого початку Руно вважала, що Німеччина буде переможена Англією. Фактично, програма цієї організації була викладена включно в листівках. Серед іншого передбачалося знищення фюрера і скинення німецького керівництва. У проєкті листівки було також питання – про замах на начальника поліції безпеки ІСД. Програма «РУНО» – це суміш більшовицьких ідей та радянських націоналістичних тенденцій. Документ номер 142. Уривок з донесень із окупованих районів Сходу. Номер 21. Берлін, 18 вересня 1942 року. Секретно начальник поліції безпеки ІСД, а ворог і питання репресій. Рух Бандери Групу Бандери завжди треба розглядати як найбільш радикальний український незалежний рух, тоді як у перші місяці ця група чинила вплив своєю пропагандою спочатку на Західній і Центральній Україні то поступово ця робота поширилась на решту території України. Саме рух Бандери найбільш проявляє озлобленість до німців. Він неодноразово наполягав, що необхідно викинути німців геть. У середині серпня у Кам'янську були знайдені важливі пропагандистські матеріали руху опору. За зим рухом, скоріш за все, стоїть група Бандери. До сьогодні було здійснено три арешти її членів.